بسم الله الرحمن الرحیم موږ په اصول حدیث کې بحث شروع کړو د زیادت السقا چې زیادت د سیقا د مقبول دی او غیر مقبول دی نو نوپدی کلندا او خلاصه خبره غدا ده چې زیادت د ثیقا دې کبا قرائن او تکت لیکيږي نو دا بکل مقبول وی او کلب مردود وی د دې بار کی داسې دوټوک خبره کول چې هر زیادت د سقا قبول ده دا خبر هم درسته نه ده او دا خبر هم درسته نه ده چې هر زیادت د سیقا هغه مردود دی بلکې دا احوال او تکت لکېږي نداغي مطابق با کلا فیصله ب کی کیږي چې زیادت د سیقا قبول نه او کلا هغه مردود وی بازي علماء هغه په دي فن کې هغه لاله دا مهارت ورکړيو چې هغه با پر روايات کې چې کم زائد الفاظ او جملې بوي د دوی هغه اهتمام کړي دي اغيره جمع کړي دي باز خلکو هغه په متن کې او دا چون کې متن کمکی کیږي او پسند کمکیږي نو د ورن کې غرید اهتمام کوشش کړه دې کې صاحب د کتاب دیودري علماء ذکر کړو او درې درې وانا شافی محدثین دی لکه ابو بکر عبد ابن محمد ابن زیاد نیشاپوری دارنگی ابو نعیم جرجانی او ابو الولید حسان ابن محمد القرشی بیا د ذکر کړل چی زیادت داخل په متن کی او کله په سندت کی متن کی کلا یو کلمه اغم زائد راتلیشی او کله یو جمله وصنت کی بازی راویان یو روایت اغم موقوف ذکر کئ دی او راوی اگر راغه او روایت مرفوع ذکر ک د راویان یو جماعت اغه موقوف ذکر کړي یعنی د صحابيت نسبت کړي بل راغې نو اغه زیادت وک نو اغه اغه روایت مرفوع ذکر کړه نو د سرا گویا کی زیادت ته یا نور راویان یو روایت مرسل ذکر کړي چې صحابي ډایرکټ د تابعی ډایرکټ د پیغمبر نه روایت کړي بل راغینو اغه د اغه صحابی نوم هم ذکر ک اوغه غ روایت موصولا ذکر ک یعنی اغه سندې مکمل ک نو د 10 روز زیادت دی سنت کی نو دا زیادت فل اسناد دی پسف نمبر پا صفحہ نمبر ایک سو سولہ باندی د دا دا علماء اختلاف ذکر کهو چی اگوی دا دی حکم ذکر کئی چی آیا زیادت چی کل پا متن کیوی نو آیا دا با قبلی گی او کنا نو پا دی که منگا دری اقوال اغا ذکر کڑیو باز ی هغه دی چې هغه دا قول مطلقاً قبول کړي دی ما دا قولم ټیک نه دی باز ی دا زیادت مطلقاً رد کړي دی دا قولم درست نه دی ترم قول ومنهم من رد الزياده من راوي الحديث الذي رواه اولا بغير زياده وقبلها من غيره دریم گروپ او دریم جماعت د علماو د اغه دي چې اغي زیادت رد کړي دي د اغه راوینه د حدیث او د روایت د اغه راوینه چې روایت کی داغي ابتداا بغیر د زیادت نه مطلب مطلب دا, دا, دا, دا گرخه او د دې عبارت یوراوی دي داغه اوس یو روایت په دوو تاریخ سره راغلی دي په دوو اسانی دو سر بیل بیل راغلی دي کپیو سند کی داغه په متن کی زیادت نشتا داغه په متن کی زیادت نه راغلی بلکه بغیر د زیادت نه هغه روایت کړي لکه دا شوایا چې اغه روایت ناقص ذکر کړې دي یعنی اغه لفظ اغه جمله زائده اغه په متن کې نه د ذکر کړې نو د دې جملي معنا ده ومنهم او بعض د دې محدثینو سوق دي چې اغي اغه زیادت رد کړې دی د راوی د حدیث نه چې روایت کوي اغه لرا اولا بغیر د زیادت نه مطلب سو دا راوی او اولا چې دا حدیث روایت کړي دي نو اغه بغیر د زیادت نه روایت کړي دي روستو د او مغ راوی نه بدل روایت دی او بل روایت کې اغه نه زیادت نقل لے۔ نو محدثین دا سې کوي چې چونکو راوی یو دی نو اوولي بغیر د زیادت نه روایت کړي دي نو اغي اغه بغیر د زیادت وله روایت اغه واخلی او کم چی اغه د زیادت وله روایت ته اغه رد کی اغه رد کی ا وقبلها من غیره وقبل کړه د اغي د زیادت من غیره د دغ راوین غیر څه مطلب د مطلب دا دې اوس ک یو راوی اولاً که اغا دا زیادت والا روایت اغا ذکر کی و بیا محدثین دا اغا غلوم بنه روایت اغا قبله که روز تو بیا اغا روایت ناقصه ذکر کئی اغا پروانه کئی خوشی اولاً او ابتداءن اغا زاید روایت ذکر کرده ده دا محدثین اغا قبلی حکوم دغه اغا راوی دا دی براک صورت چې اولی روایت کډه دې روایته ناقصه او بیا روستو هغه پکې زیادت ذکر کړه دې په متن کې د لفظ یا د جملې مخکې مثالونه را روان دي نو محدثین داغه هغه د دا زیادت واله روایت اگر رد کړي او کم چې داغه هغه روایت ناقصه اولن دین نو هغه قبلی لذا و منهم من رد زیادت من راوی الحديث الذي لدي دا معنا ده ابن الصلاح دو علوم الحديث کی کم ته عام طور باندې مقدمه د ابن الصلاح وای اوغه د دې تقسیم په بل انداز باندې کړه دے وقد قسم ابن الصلاح الزيادت ابن الصلاح تقسیم کړه دے ته زیادت تشقات اعتبار د د قبلو او دې د رد کوو یعنی دې د قبول او د رد په اعتبار سره چې کم زیادت اغ به قبلیږي او کم زیادت عغ به رد کږي په اعتبار سره د درې قسمه ذکر کړي دي او دا خلې تقسیم دی ووافقوه علی نوويو. داگه سرا نووی هم پا دی که موافقت کرده دی یعنی نووی هم داگه تقسیم زکر کرده دی وغیروهو دا نووی نیلاو نورو همه مثلا سیوتی وغیره او اگه تقسیم داده یا به زیادت چکم راوی زیادت کرده دی نو یا به د دا زیادت دا منافیوی داگه نور و رواتو او یا به منافی نئی منافی یعنی یا به د زیادت دا غوی سرا معارض او ټکراویږي او یا به ټکراویږي خو اس ک دا زیادت د نور و راویان سره نو ټکراویږي نو بیا څه نقصان نشتا که مثلا غ زیادت غیر منافی وی د نور او راویان د نور سره راویان سرا نو بیا خو ب زیادت کې څه zarar نقصان نشتا لو بیا دا زیادت د دا بقبليږي د دې ستاسو له صرف دغه په تور باندې مثال اگر چې دوی مثال چې کرکړې ده لکه مثلا لاندې وګورئ د دې پانی په پا اخر کې لکه امثله للزياده فی مثال دا هغه زیادت چې په یي کې منافات ني چې پای کې ټکراو د نور راویانو سره ناراضي نو چې ټکراو نشتا منافات نشتا ودي راوي او زائد لفظي او زائد جمله ذکر کړي دا نو بیا خو څه نقصان نشتا چې منافات او تعارض نه لکه امام مسلم روایت کوي فسند علي بن مسهر عن الاعمش عن ابي رزین و ابي صالح عن ابي هريره من زياده کلمتين فليرقه حدیث د ولوغ القلب کی ولوغ القلب یعنی د سپی یو لوخی کی خلوال خو اوس ته اعمش چ سمر شاگردان دی په دې روایت کې اعمش ته د اعمش چ صوره شاگردان دی د علی ابن مسہر نه غیر سمر شاگردان دی نو اغه دا روایت داسې کوي انما رووه هکذا اغه دا روایت داسې بیانوي اذا ولغ القلب كلجي خله داخله کی خلو او اس پہ في انا احدكم د یوتن بلوخی کی نو فل یغسله لو بقار د چوی وینزی سب عمرارن او زلا اغلوخه او اس بدی کی بس دا روایتم بدی الفاظ ذکر کئ خ اوسو د علي ابن مسهر داغه په روایت کی د عامش یو شاگرد علي ابن مسهر ده نو هغه په غو روایت کې همدغه الفاظ ذکر کړي خو هغه وی فل يغسله سب مرار نو ورپسې وی فل يرقو ودي وينزي او زلا او, او بیا دی واړې عراق عراق دغه توي عراقۃ الماء عباړو لتوي نو اوس په دی اوباړه ولو کی د اعمش نه دا روایت بیانول په دی لفظ زیادت سره یا دا جمله فلیرخو جمله دا د دی زیادت کول د اعمش د نورو شاګردانو چې اغي بغیر د دی جملی د زیادت نه دا روایت ذکر کین په دی منس کې څه منافات نشتا چې گنی فلیرخو دا نورو شقراویانو داغي د دا روایت سره ست ټکراو راځي جری کی وی چې می اړاو دی کی وی چې وایړا یا نه د 10 ټکراو نشتا نو یو دا خو او یا به د زیادت دا منافې وی د غنور سقر او یانو د غي سرا لکه مثلا د غي مثالو ګورا ابن صلاح غ عبارت طبيع رازو لکه 117 باندې تاسو د دې مثالو ګورئ او زیادت د لفظ يوم عرفه اس دادا سے زیادت دی د یوم عرفه دا لفظ په دی روایت کې چې دا د نور سره منافات لري زکا زیادت یوم عرفه فی حدیث په دی حدیث کې چې یوم عرفه و یوم النحر و ایام التشریق اوس یوم عرفه د نز الحجی ورسد نو په دی د شریعت د روزی حکم دی یعنی استحبابي او نفلی روزہ دا لیکن روزہ شریعت په هغه ترغیب ورکړې دي اوس یوم عرفه یوم النحر او ایام تشریخ نباد چکمی ورزی دی یوم النحر نبات چې کوم ورځي دي 11 12 د ذو الحجه عيدنا اهل الاسلام دا زمنګ اختر دي د مسلمانانو عيدنا اهل الاسلام د اهل اسلام د पारा اختر دي وهي ايام اكل وَشُرُبٍ داد و شرب او دا د خوراک او د سکا کور زیدي کانه پينه ور زیدي اوس ف ان الحديث من جميع طرقه بدونها دا حديث چې په صورت سندونو راغلي دي نو په یوه معرفه لفظ اغه پکې نشتا چا سير د زیادت کړه دي موسی ابن علي ابن رباح چې اغه یې سقرا وی دي اغه دا زیادت کړه دی عن ابیه عن عقبه ابن عامر پدی سندس را اغد اخپل پلار نا اغد عقبه ابن عامر رضی الله عنہو نا او دا حدیث ترمیزی او ابو داود او نور محدثی نراوله دی از دادا غی سر منافعت دری زکا وجه دادا چی یوم عرفا لکا غد دی نور و, و پشان ایام و اکلن یا یوم اکلن و شربن نده سنگ چی مثلا یوم نحر دی او ایام تشریخ دی نو دی وجه منافات لري ټکراو لري نو ابن الصلاح او دارنګ 200 محدثینو چې داغه موافقت کړي دي نو اغي داوي اغي دا تقسیم ذکر کړي دي زیاده ان زیادت داوس په متن پس هغه زاقاتو او الاوسقو چپای کی بده څیق راوی یانو یاد دی راوینه چې کوم او څق راویان دي داږي سره بمنافات او ټکراو نهی تعارض بني منافات یې درمیان کې به یو بل نن نفي کوي لکه مثال چې منګد د د سپي د غریوایت ذکر کو چپ یو کوي چې وو دین زی او په بل روایت کرا دي چې هغه بده بیا واړې نو په هغه روایت کې ذکر نم وی چه کم کرا دی چه او با او بینزی نو لازمان او با دی انزل و نبات پا غلوخی یو با همیشه دا پارغو نی پرتی نو دی وجه نکه ببل روایت کی یو زاید لفظ راغی چه وادی دیڑی یس منافعت نشتا نو فا ها دی حکمها القبول نو دی حکم اغد قبول دی یعنی دا زیادت چه داغی داغ نور و راویان نو د روایت سرس منافات او تکراو نشتا نو دا زیادت ز دا زیادت حکم ددي دی قبول دی دا با قبلیی زکا وجه دادا لئننها کا حدیث زکا دا پا منزل دا آغا حدیث تے یعنی دیل اوز دا, دا کم حدیث دا حدیث درجہ ورکی تشبیح ورکی لئننها کا حدیث دا دی وجنات دا پشان د آغا حدیث تے تفرد بی روایت جملتی سقت من السقات چی داغی روایت بانیی یو سیقراوی په دغه دغه جملی په بیانولو باندې اغه متفرد اغه لکه څنګه چې موږ د غریب حدیث ویلو غریب حدیث اغه چې پای کې یو راوی اغه تفررد کړي دی د نورو نه یو روایت اغه ځان لا بیا ګڼ اقسامو اټفرد بیا ګڼ اقسامو نو یو پای کداو چیو راوی اغه یو روایت پکمو الفاظ سره ذکر کړي دي او سې قراوي دي نو پدی الفاظ باندی نورو راویان اغه نه ذکر کړي تفرد به فلانن فلان کی پدی روایت بیانولو باندې تفرد کړي دي یعنی دا لفظ د ذکر کړي دي او بل سې قراوي اغه نه ذکر کړي ولکد دی تشبیب یا د حدیث غریب شونه حدیث غریب چې اغه سندن ټیک وین خو قبول دی موږ د قبول په اقسام کې ویلې دی دویم زیاده دویم اغه زیادت ته چې منافیت ال ما رواه هو ثقات او الاوثقو چې اغه نورو سقر او یا د دنه چکم او سقراویان دي داغي سره ټکراول لري نو فهذه دا زیادت حکمها الرد د دې حکم رد ده ځکه وځدا چې د نورو سقراویانو او د امنګ په شاس کې ویلو شاس کې مخالفت دی شاس کې مخالفت ته چی او سقراوید د بل سقر د د ځان د سقراویانو داغینه او یا د جماعت د سقاتنا داغینه مخالفت کوي مانگ شازم دیتا ویلیو چی مخالفت سقه تی لما رواه الاؤسقو یا د سقه د دا جماعت نیو سڑے خلاف کئی اوس د سقه یو گن جماعت اغا روایت یو شان بیا نیو او دارالگیگی دا چکم مخالف دی دی داغین بلکل برعکس بل روایت که یو منافات دی چک شوا؟ نو دا زیادت دا, دا نور او سق راویانو یاد نور سقه جماعت دا غینه مخالفت کئ نو چې مخالفت کئ نو پدی کی به منګه زیادت اگر اتکو دی وجه نه که چرته دا زیادت درست وې نو پکار دا و چې هغه جماعت هم دا روایت کړي وې و چې هر چې جماعت دا زیادت نه ذکر کئ تدې مطلب دا دی چې ردی راویتا د پزبت کې نقصان دی د پحافظه کې نقصان دی او ددن دنه د زیادت هغه شویري هغه نور او هغه روایت محفوظ ساتلې ده د دیو جناغي پکې زیادت نه اغزی ذکر کئي او د دیپکی دپکی زیادت هغه ذکر کئي او یا درم زیاده فیها نوع منافات او درم صديق تقسیم کی هغه زیادت ته چپای کی یو قسم د منافات دی یو پہلو د ټکراو شتا لما رواه الثقات او الاوسق یعنی مطلب دا دی دا بالکل د غدوونو درجه مینز مینز کی بینه بین کونته درجه ده چې پای کې نو منافات دی یعنی من وجهن د ثقرا او یا سره مخالفت دی او من وجهن د غیزر مخالفت نه یعنی بالکل یا منافات نشته د شي خرابيانو سره زیادت دي خو پدی کې د منافات یو نوع عدا یعنی په یو اعتبار چ ګوري مخالفت دي په یو اعتبار چ ګوري مخالفت نمدي لکه د دې مطلب دا اوس یو قسم راویان اغي هغه روایت مطلق ذکر کوي مطلق ذکر کوي یعنی پای کې قید نشتا لقد دې آسان مثال اگر چې دوی ذکر کڑے د مخ کی اوزی بل آسان مثال اغوی ما لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب خو اس کم راویان چې دا روایت ذکر کئی نو دا مطلق ذکر کڑے دے او اغیب کی صرف دا فاتحی ذکر کڑے چې لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب منجی نکی کی چاچی چاچی فاتحہ اونویلا اس پدی کی دا مطلق دے اس بازی نور سے قرابیان اغیی راول اگیدل نو اغیی پدی کی پدی مطلق کی قید ذکر کرو یادی ته عام ہوایا چی دا عام روایت دے یعنی پدی کی دا فاتحین علاوہ بل شنشتہ خ اوسه بعضی راویان غیراولږيږي لکه صحیح مسلم چې به دا بخاری دا روایت ذکر کړي لا صلاهۃ لمن لم یقرأ بفاتحه الكتاب خبره بس او صحیح مسلم کې دا روایت کته وګوري نو غیبی زیادت کړي دے لا صلاهۃ لمن لم یقرأ بفاتحه الكتاب فصاعدا فصاعدا مون جی نکی جفاتیه اون ویلا او د فاتیه نه زیادت اون کا یعنی مطلب دا د دا حدیث دا فاتیه او دا غینه زیادت یعنی جکم د فاتیه نه زیادت ویل کیږي کی صورت دوانو تشامل دي اوس بدی کی قید ذکر شو لومبنی روایت غامو صرف فاتیه تشاملو لیکن دویم روایت کی قید ذکر شو بدویم روایت کی تخصیص شو نو دا غي د وجنا او فقيه په مسله کې اختلاف راغی اختلاف به راغی ځکه په غړو باندې مسله کې چې فاتحه و نو پي کې دا شاملو چیرې امام قرات کئ امام قرات کئ نو بس مقتدي باندې به با هم مثلا کا اغلب قرات کئ د فاتحه ټکښوا لیکن به دویمه مسئله که از داشوا را دا خود ایچه قول نده چه امام بمقیرات که دا فاتحه وی او دا فاتحی نا زاید چه ده امام خواه خواه مخواه او مقتدی بانی هم دا لازمه دا چه هغه با فاتحه هم وی او دا فاتحه زکه دا قول دا ایچه دی نو دا دی وجنا دا دویم حدیث چکم که فساعدن یا فما زاد الفاظ رازی فساعدنم رازی او بازی راویان فما زادا دوانو مانا یو دا که منزی نکی کی جفاتی ہے اونوی لاؤداغی نے زائد قیراتو نکا نو بیا پدی کی فقہ وغی اختلاف امراغی چیرہ دا حدیث دا امام تشامل دے او منفرد تشامل دے امام ته و منفرد تشامل دے نو زیاده تو فیها نوع منافات فدی کی یو نوع عدم منافات دا فدی کی یو قسم لدا ټکراو دی کټګوري په یو پهلو کې نو ټکراو شتا په یو پهلو کې ګوره نو ټکراو نمشتا جگړی بل روایت کیو ملا صلات علی من لم یقرأ بفاتحه الكتاب او دالفاس بکی دی او فصاعدا صرف دغه تجاوز په قرأغه دی نو تکراو په کې بدی اعتبار د چیرې حکم اغه فقہی حکم اغه بدل شو په یو کې ټوله شاملو اوس په بل صرف امام ته شامل شو منفرد شامل شو اغه د حکم کې اختلاف راغی یا یو مسله اغه مختلفی او ګرځیدا ٹھیک شو چې آیا د امام پر سي قرات اغه به لکیږي او کنه به لکیږي نو واهداه القسم دا درم قسم چې ده از دا دی باره که ابن السلاح سندی ویلی چه آیا دا زیادت چپایی که نو عدم و نافات دا دنور و سقا راویانونا چه آغی اغا زیادت نیده زکر زی کرده او دی راوی زکر کرده دا زیادت نو آیا دا با قبلی گی و برت رد کی گی نو ابن السلاح دا دینا سکوت اختیار کرده ده و نووی اغا بیاخپل دا دی تشریح کرده دا که وصحیحو قبولو هذا الاخير نووي وی چې دا رستنی دریم قسم دا قبليګي مثال د زیادت فلمتن دا منغو ویلي د علي بن مسير والا مثال د زیادت د منافاتو او دا, دا منغو ویلي چې کم کیو معارفه ها مثال د زیادت اغه چبای کی نو عدم منافات دا پای کی من مثال د لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب منغو ویلي صاحب د کتاب بل مثال ذکر کړي دي لکه امام مسلم پسند د ابو مالک الاشجعی عن ربعی عن حذیفه دا روایت ذکر کړي دي چې نبی صلی الله و سلام فرمایي د اوس ګورې یو لفظ سره د فقيه غا مسله کې سومره یعنی فرق راشی په دې سند کې کم چې د ابو مالک الاشجعی او د ربعی او د حذیفه نه دي وَجُعِلَتْ لَنَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَزْجِدًا زمانگ ده پارا زمانگ ارتولا جمعات گرزه ولیشوی دا یعنی چې با کم زیکی با زمانگ صفاوه بس اغا مونس بکا ولیشی وَجُعِلَتْ تُرْبَتُ ها لَنَا طهوراً. او داغی خاور زمانگ ده پارا سبب د تهارت گرزه ولیشوی ده تربت تراب نده فقد تفرد ابو مالک الاجعي بزياده تربتها <تصفيق> اس بده کی ابو مالک الاجعي کی اوسی قراوی دی امام مسلم ذکر کړي دی نو صحیح مسلم کی سقرویان ذکر دی اوس ابو مالک الاجعي بده کی زیادت کړي دی تربته د خاوري نور راویان ولم یذكرها غیره من الرواتی نور و راویان د دنه علاوه اغه نه دی ذکر کړي لفظ تربته او اغه د حديث د سي ذکر کړي د وجو علت دن الارض مسجدن و طهورن فرق سراغه پدی کی مساله کی مساله کی فرق دار اغه چې کم راویان اغی دا عام ذکر کړي چې زمنګ د پار ازمکه ټوله پر ټوله د جمعات ته او سبب د پاکواله دی نو دزمکه سره مطالق چې څومره سیزونه دي کاغه خاوره ده کاغه شګه ده کاغه ګټه ده او کاغه هر یو شی دزمکه د سطح سره غا تعلق ساتي نو بس پاګیبانی ته کوبنوي نو بس پاګیبانی ته تیمم کوه او پاګیبانی ینه هغه استاد لپاره سبب د طهارت دی اوس چا چې صرف تربت سره دا خاص کړه دی نو اغه ابو مالک الجعید اغه په روایت مانی صرف خاور چدنو دا د دا سبب د پاکی دی او د خاور نه علاوه کښګه دا یا ک ګټه دا نو اغه سبب د پاکواله اغه نه دی دغه مسلې کې فرق اوس په یو کې تخصیص راغی صرف اغه د خاور سره خاص شو او چې پکم کې د خاورې ذکر نشته نو ай کی خبره عامه ده چې د زمکی سره د سطح سره هر یو شی تعلق ساتي کاغذ مثلا چونه ده د زمکی نروزي کاغذ ګټه ده قدارنګي کاغذ شګه ده کاغذ هر یو چې زمکی د سطح سره او د زمکی د د د سره تعلق ساتی، نه پاغي باندې مسح اګه کولې شي ا پای باندې ته مم کولیشیو پاګی باندې سبب د طهارت هغه غرزی نو داوس پدی کیغه نوعه د منافات دی مکمل لکه غ ټکروی دلم دا خبرې نشته خو حکم د زیادت فی الاسناد دا غو د متن حواله سره یو تقسیمو او سنت کې د زیادت باذ راویان یو روایت مرسل ذکر کئ بل راغ نو اغه موصول ذکر کئ اغه په کې اغه کمي اغه پورک چې کمځي کې انقطاع ده او حالانکه ګل راویان اغه مرسل ذکر کئ اوس ګل راویان یو روایت موخوف ذکر کئ د صحابي نه اغي وی دا قول یا فیل د صحابي دي بل راغ نو اغه وی چې نه دا قول او فیل د پیغمبر دي نو اس بدی کی بس کی کی ام زیادت فل اسناد هر چ زیادت په سند کې دی نو فتن سب ہونا عل مسالتین رئیستین یكثر وقوعهما دراتوی کی ہونا د دینا دوا غټي مسلې یعنی په زیادت فل اسناد کې د دینا دو مسلې اهمی چه آغا کسرت سر پسند کی واقع کی نو آغا د دینا راتوی گی او آغا دا دینا روزی او آغا دو مسئلی آغا کم دی تعارض الوصلی معا الارسال چه آغا یہ روایت بازی راویان آغا موصول جی کر کئی او بازی مرسل جی کوي یعنی بعضو پا کی دتابین آباد اغواسته نه د ذکر کړی او بازو بکې دتابین آباد اغواستم ذکر کړې دا دارنګی تعارض د رفعي د وقف سرا بازي راویانو اغي موقوف ذکر کړې دی او بازو اغه مرفوض ذکر کړې دي نو خامکه فرق دی قہم اما باقی صورت زیادت فی الاسناد هر چی باقي صورتونه د زیادت په سند کې دي یعنی د دین علاوه نور صورتونه مشته علما اغ زانله خاص بحثونه اغه په نورو مقاماتو کې ذکر کړی دی په علم مصطلح کې لکه مثلا المزید فی متصل الاسانید کې لکه اغم تاسو ګورئ چې مثلا په سند کې پاغزه کې به المزيد فی متصل الاسانید کې ونګ ویلیو چې ای اوراوی اگر او لګیږي او بسند کې اوراوی اغه زائد کی نو کداو ګورئ نو دا هم زیادت دی خو لیکن اغي اغه بدذان له اقسام دلاند ذکر کړي دل ته زیادت فل اسناد نه صرف دا دو اهم مسلې دي چې اغه پسې کی یعنی بالکل د سند په اخیر کې چې کوم په وقف او په رفع کې اختلاف او په وصل او په مرسل کې اختلاف تخوا په دې دوهو مسلو کې اختلاف یو وی چې دا د قول او فیل د صحابي دی موقوف دی نور ال یا بل یو راوی راگ سیقا چې نه دا روایت مرفو دے دویم باجی کسانو اغوی روایت دیرو کسانو اغوی روایت مرسل ذکر کردے دے یو پاک راگ اغوی چنا دا روایت پدی کې د تابین بعد دا سنت دادا سے دے او اغا پاکی اغا کمی هغه پورا کی اغا موصول ذکر کی حاضا وقد اختلف العلماء فی قبول زیادت ورد دہا پا دی اعتبار سرا، اغا چه کم ده متن والو نوخو ابن السلاح اغا دری قسمه ذکر کردی دی. دلتا پا سنت کی ده ده زیادتا؟ نو علماء پا دی دی پا قبل او د دی پا رتکولو که سلو رقوال ذکر کردی دی. او اغا سلو رقوال اغا دادی. یو قول پا که ده دا علماء دادی چه لمن وسله او رفعه چا اگر روايت موصول ذکر کړې دي چا اگر روايت موصول ذکر کړې دي نو حکم با پدغه باندې لګيږي یعنی مطلب د دې قبلي کې با څنګه منګه مثلا پ ځکه اوس دام سي قراوي دي نو د سره یو زیاتی علم دي نو څنګه منګ په متن کې زیادت قبلو دي اوسې قراوي نه چکلا دغی مثلا د بل سره سمونافات اوس پدی کی اگر چې منافات خوشته دی ځکه چې ته روایت موصول ذکر کړي د مرسل نه نو علما وی چې چونکی دی راوی سره زیاتی علم دی نو د دې وجنا پزې د دې چې مونږ هغه مرسل ولول ترجیح ورکو دا چې څوک زیاتی خبره کوي چیرې دا موصول دی او څې راویم دی مند نو مونږ به د روایت تخلو او چا چې د روایت مرفوع ذکر دی د سرجو کې زیاتی علم ده چا چې هغه موقوف ذکر کو دا غیپ په مقابله کې د د سره زیاتی علم ده او دی وجنه حکم به موږ پدی باندې لغ یعنی آسانو الفاظو کې مطلب دا دي چې قبول د زیادته چا چې هغه موصول ذکر کړې ده د مرسل په زبانی او چا چې هغه مرفوع ذکر کړې ده نو موږ به دا هغه روایت ترجیح ورکو آسانو الفاظو کې چا چې زیادت کړې ده به قبول او دا قول دا د فقهاو دی او هغه جمهور قول جمهور جمهور الفقهاي والاصولين دا د جمهور فقهاو قول دی یعنی د محدثینو نه دی دا د فقهاو قول دی دویم قول اغلب کدا دی او دا د اکثر محدثینو قول دا دی د جمهور محدثینو قول ل دی یعنی دا بالکل کله دیول منی قول نه برعکس دے چا چی ارسال کړي دی او چاچی موقوف ذکر کړي دي نو حکم با پاغي باندي مطلب دا ده چې زیادت هغه به منګرات کو زکه چا چې موصول ذکر کړي نو هغه سره زیاتی علم دي خو بل طرف ته دی خوا ګن راویان دي چې هغه ارسال کړي دي دارنګي ګن راویان دي چې هغه روایت موقوف ذکر کړي بل طرف ته یو کست چې هغه مرفو ذکر کړي نو هغه وي چې دا زیادت دا برت کیږي وهو قول اكثر اصحاب الحديث و داد جمهور محدثين وقال ده دریم قول په کې دا دي چې الحكم بس چې کوم طرف ته د سيقر او بیانو تعداد اغازياتو نو که د سيقر او تعداد د ارسال زیاتو مرسل له ترجی ورکو او کو د موصول والو اغلب ترجی ورکو یعنی په تعداد ته وګورو الحكم للاكثر حكم په اكثر باندې لګی وه قوو بعض اصحاب اسحاب او دا د بعضې محدې نهخول دی او سروررم پهې د چې الحک احفظ د راانو د غې هغه مقام او د ر طبق لېږي چې په کې احفظ راوی کمی او دی ی حافظه د چړې زیاته قوی ده د چړی زیاته قوي نو د راانو د ی خپل طبقاتدي د ی خپل طبقات دي لکه اوس مثلا یو روایت کی امام مالک او د زهری په شاگردانو کې امام مالک راشی او د زهری په شاگردانو کې د امام مالک نه علاوه لکه نور نورم شکر او خو هو امام مالک امام مالک د دارنګ امام احمد بن حنبل دا غزان له یو مقام او یو درجه دا نو پدی الحکم للاحفظ چې کم دا روایت ډیر یادونکې دی او هغه ډیر حافظ راوي دی نو سلوورم قول په ګداد چې احفظیت غیله ترجیح ورکړې کیږي او دام د دا بعض محدثین دایي قول دے. دا دی د مثال څنګه دی حدیث دلا نکاح الا بی ولین چې نکاح نکيی مگر د د ولی په اجازه باندې د ولی په اجازه باندې نکاح کیږي اوس دا روایت کړه دی یونس ابن ابي اسحاق السبيعي او داغ زوی اسرائیل و قیس ابن ربی عن ابی اسحاق اس دا روایت یونس ابن ابی اسحاق السبعی او داغ زوی اسرائیل او قیس ابن ربی دا ابو اسحاقنا کمچی د یونس پلار دے دوی دا روایت ذکر کردے دے مسندن متسلن مسندن یعنی مرفوع ذکر کردے دے او متسلن د ینه پیغمبر ته د وی نسبت کړي دي خلیکن سفیان ثوری او شعبہ اغید ابو اسحاق مدا روایت مرسلن ذکر کړي دي تخوا نو اوس سفیان ثوری کمنګا د ابو اسحاق السبیعی داغه نبو روایتو کې وس یو طرف ته منګه د ابو اسحاق السبيعينا کمنګه د یونس مقام راوالو تارنګي او دا غزوې اسرایل او قيس بن ربي ک دا منګه راوخلو لیکن بل طرف ته جبال دي د هديثو سفياني صوري دا یو نوم دی شعبه ابن الحجاج دا یو نوم دی یعنی دا بلکل براند دی براند د محدثینو کې نو دا ډیر احفظ راویان دي نو د دې وجنه د آیات ساتي ای د محدثینو او د فقهاو ترمنځ د اختلاف چې دا راځي جره دا روایت داسې دي نو اصل کې پای کې د دې سيزونو کردار وي چې بعض وي پدې کې د دا دا محدثینو دارنګه د دا فقهاو د دې ټول اغه موقف اغه پیجندل غواړي اصل نکاح الا بولي من فقها چې کله دا روایت ذکر کین نو اغه وي دا را دا او سيو سره بداو چیر داسنګ مرفو دي اصل کی وج دادا چې اغي اغه روایت ل ترجی ور کوي چې چاغه موصول ذکر چا چاغه مرفو ذکر کړی دي لیکن محدثین چاغي ارسال ل ترجی ور کوي نو پای کی بدغه قاعده ای چاغي اصل کی هغه زیادت اغر ات کړي نو دا ټول په دغه باندې بناوي سند بارا دور کافی ده ګرامر وو انشاء سله حدیث کې دمر کافی ده